Și acum să ajungem și la vedeta fotografiei de astăzi, ca să spunem vedeta noastră fotografică de astăzi, despre care vorbim acum, pentru că este un câștigătoare această fotografie a unui concurs foarte interesant. Da, este un concurs organizat anual de Consiliul Cercetării în Inginerie și Științe Fizice din Marea Britanie. Fotografia câștigătoare se numește Atom în Capcana Ionică și a fost câștigată, iată, la ediția din anul acesta. Um, ieri sau alaltă ieri s-au anunțat câștigătorii. Um, o să vorbim acum cu Cristian Presură despre această fotografie care, de fapt, ascunde, cum spuneam, sau care, de fapt, al cărei, de, al cărei mesaj este, de fapt, că iată la ce performanță s-a ajuns astăzi și ca instrumente de, cum să spun, captat imagini, dar și ca senzor, pentru că, de fapt, e vorba despre o mulțime de senzori acolo. Bună ziua, Cristian Presura! Bună ziua! Bună, bună ziua! Așadar, descifrează-ne tu misterul acestei fotografii. Nu putem să o descri adică ar fi complicat să o descriem, dar e o fotografie care, pentru fizicieni, e frumoasă. Da, este vorba o, de o capcane de ioni. Ce se întâmplă? Un ion este, după cum știm, un atom care și-a pierdut o parte dintre electroni și din cauza aceasta el are o sarcină electrică pozitivă și uh, fizicienii se folosesc de acest lucru pentru a așeza ionul în câmpuri electrice și magnetice. El acum, având sarcină electrică, reacționează. Deci toți ionii uh, sunt atunci... pozitivi, Cristi, presură? Nu, nu toți ionii sunt pozitivi. Eu despre care vorbesc este pozitiv. <laughs> Există și eu negativ, într-adevăr, cei care primesc electroni în exces. Să... Ionul despre care vorbim e un om de stronțiu care a pierdut o parte din electroni. Asta ca să putem aprecia binele, trebuie să avem parte și de lucruri negative. Să ne apreciăm pe toți ionii la fel. <laughs> Sau noi băgăm pe da. toți în aceeași oală. Special pe aceștia nu trebuie să i băgăm în aceeași șoală, pentru că sunt speciali, de cei sunt în mijlocul unei capcane, în, acest, în aceste câmpuri electrice și magnetice și sunt studiați după aceea de fizicieni cu ajutorul diferitelor, diferitelor laseri. Ei bine, în cazul de față vorbim de un fizician care la un moment dat și-a pus problema dacă nu cumva ar putea să fotografieze un singur astfel de ion, cu ajutorul unei camere, atenție, o cameră de fotografiat care este comercială. Deci nu vorbim de detector foarte performanți, ci de o cameră comercială, într-adevăr, mai scumpă, nu știu dacă aș putea să-mi o permit. Uh, și Totuși, așa cum e. fac fizițienii, uh, mi-a plăcut de el, mai întâi a făcut calcule și după ce a făcut fotografia. Dar unul de, de ce stătea așa cu minte ca să fie el pozat cu o cameră comercială? Era un Ion mai special? era vorba de un ion de stronțiu, nu știu precis ce experimente urmau să fie făcute pe acel ion de stronțiu. În general, însă, se fac experimente în care se excită ionul cu anumite, anumite lungimi de undă, deci cu anumite culori și se, se studiază nivelurile energetice ale atomului. În felul acesta putem să aflăm efectiv care sunt care structura internă a atomului. Stronciu este un element uh, radioactiv cu o perioadă de înjumătățire extrem de mare, din câte știm, nu? E bine atunci, stă liniștit acolo și nu ne deranjează, putem să-l fotografiem. <laughs> Ce, ce mi-a plăcut, însă, cum spuneam, este că acel fizician a făcut calculele, a văzut că s-ar putea să fotografieze cu o cameră comercială și chiar a reușit. Acum, ce se întâmplă? De ce este foarte greu? Pentru că un atom, în esență, emite lumină sub formă de fotoni. Fotonii sunt particulele luminii. Lumina într-adevăr ieșia formată din particule mici, mici, mici, care se numesc fotoni. Iar uh, acest atom de stronțiu era iluminat cu o rază de laser violetă, absorbea acea lumină iar pe care după aceea o emitea Sub formă de fotoni, unul câte unul, unul câte unul, unul câte unul, atât de puțin încât o cameră obișnuită n-ar fi putut să măsoare. Există camere performante care realizează lucrurile acestea, dar acelea costă zeci de mii de euro, se folosesc în experimente, nu vorbim de camere de fotografiere comerciale. Însă fizicianul și-a dat seama că acest atom emită fotonii foarte repede unul după celălalt Deci cu alte cuvinte vorbind de o luminozitate mare Și atunci a... Măriți și timpul de expunere al fotografiei. Deci, practic, a lăsat aparatul de fotografia deschis pentru mult timp, așa cum fac cei, de obicei cei care fotografiază cerul nopții, în așa fel încât să urmărim mișcarea stelelor pe cel. Și, într-adevăr, spre surprinza lui plăcută a și putut să fotografieze acel atom, deci, practic, să vadă fotonii care veneau unul câte unul la, la camera de fotografiat. i fotografia pe toți odată, ca să fie clar. Interesant. Dar tu îmi spuneai mie, mă rog, în, în schimbul nostru de mesaje, că de fapt acești fotoni individuale se pot vedea și cu ochiul cu ochiul uman, adică cum? Fă, fără... E, e ceva care este într-adevăr fascinant. Deci, ochiul uman are această capacitate, celula de recepție ochiului uman are această capacitate să vadă într-adevăr foton cu foton. Dacă noi am putea să vedem lumea din jur, imaginați-vă, practic în loc ca să vedem o lumină care vine în mod continuu asupra ochilor și coborând puțin intensitatea luminii încetul cu încetul, am putea vedea într-adevăr acele licăriri individuale ale fiecărei Particule de lumină ca, ca un fel de mici bile de biliard Care ne-ar rovi ochiul uh, Și atunci lumea ar arăta puțin altfel uh, Se pare însă că natura Nu a dorit așa ceva Pentru că aceasta ar crea un fel de zgomot De imagine Cumva am vedea nici un fel de purici Peste imaginea pe care o receptăm Și naturii nu i-a plăcut lucrul ăsta Așa încât cu toate că ochiul trimite foarte frumos Semnalele către creier Adică spune, uite acum un foton, uite încă un foton, uite încă un foton, există undeva în creier un, un circuit de cenzură care spune, dom'le, dacă nu primesc nouă fotoni în timp de aproximativ 10 milisecunde, eu atunci nu trimis mai departe semnalul ăsta la conștiință. Deci, cu alte cuvinte, nu vede nimica. Pentru ca să vedem, trebuie ca să primim mai mulți de nouă fotoni individuali în 10 milisecunde și atunci, într-adevăr, vedem o mică licărie, dar niciun caz acel foton individual. Deci, Practic, e o lege de selecție a naturii. Am înțeles. Da, foarte interesant. Mie mi-a plăcut, sigur, dincolo de performanța în sine, e foarte interesant că există, iată, un concurs de fotografie științifică, un concurs național, o competiție națională. Mi se pare foarte frumos această idee. Există, există Corina, multe astfel de concursuri, chiar în cadrul companiei noastre avem un astfel de concurs. De ce? Pentru că oamenii de știință, în general, Sunt puși în fața unei naturi care de multe ori este foarte, foarte frumoasă. Natura și este foarte, foarte frumoasă. Nu trebuie să o pictăm noi sau să o desemnăm noi. Și atunci rămân și ei mirați. Și cum astăzi mulți dintre noi avem aparate de fotografiat, într-adevăr există un interes mare pentru astfel de fotografii. Da. Um, hai să vorbim foarte, acum la final, puțin și despre conferința ta care se apropie. Am mai vorbit despre ea, așadar, pe 24... Februarie, da? Vei vorbi despre lumea în care trăim. Uh, Voi vorbi despre lumea în care trăim din perspectiva fizicii. Adică ce să înțelegem de aici, că fizica are altă perspectivă asupra lumii în care trăim? Uh, aș spune că fizica are o perspectivă care în general nu este așa de bine cunoscută. Uh, de ce? Pentru că uh, oamenii își imaginează că fizicienii sunt un fel de ingineri uh, și că lumea e formată în general de piluțe uh, și eventual unde. Uh, și cam asta este totul. În fond, la ce ne-ar interesa așa ceva. Ori, uh, atunci când privim lumea la un nivel din ce în ce mai adânc, descoperim lucruri din ce în ce mai surprinzătoare. Uh, și asta cumva e ca un fel de oglindă. Uh, ne face să ne întrebăm, ok, unde suntem pe această lume, ce vrem de la această lume, ce suntem noi de fapt. Uh, cu toate că noi ne uităm la materia din jur, deci fizica în, în particular nu își propune ca să descopere ce suntem noi, Nu își propune ca să descopere ce este conștiința sau nu își propune direct, ci își propune să vadă lumea din jur. Lumea din jur arată ca un fel de oglindă și își întoarce, își întoarce cumva, ne întoarce imaginea noastră înapoi. Deci până la urmă ajungem să reflectăm tot asupra noastră, luând în calcul însă ceea ce am aflat despre lumea din jur. Aceste minunății, aceste lucruri care sunt cu totul altfel, pe care nu putem să le mai ignorăm. Da. Pe 24, cei interesați, cum pot să ajungă la conferința ta? Deci, conferința va fi sâmbătă, 24 uh, februarie, de la ora 17.30, deci jumate după masa, la Ateneu. Uh, pot să vină direct la Ateneu, uh, o să fie bilete, deci ei pot cumpăra acele bilete de la Ateneu, deși biletele se pot cumpăra în avan și de pe internet. Bun. Bun. Vom fi acolo și vom fi atenți. Mulțumim Mulțumesc. foarte mult! Ne vedem în curând! dacă nu s-a schimbat nimic în planul tău. Da. Săptămâna viitoare în studio. Săptămâna viitoare în studio, Cristian, prea vă mulțumim foarte, foarte mult. La revedere! La revedere! O zi bună! La fel La și ție. Exploratorii Lumii de Mâine Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Cristina Ghidoveanu și astăzi l-am invitat în studio pe domnul Bogdan Novileanu, asistent la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, pentru a vorbi despre un subiect foarte actual. Bine ai venit! Bine Anul acesta vom avea parte de multe filme cu supereroi, primul dintre ele se lansează oficial chiar mâine, așa că aș dori să te întreb care e secretul succesului filmelor cu supereroi? Greu de răspuns, dar aș putea să spun cumva de ce ne interesează, cumva de ce avem uh, atracția asta pentru el. Pentru că undeva funcționează pe niște idei simple, pachetat estetic, foarte precognoscibil, cumva la fel ca filmele western. Și pe lângă asta sunt un fel de punte între generații, adică de același Superman a auzit și bunicul și au auzit și nepotul și chiar dacă e 2018, seamănă cu cel din 78, să zicem. Ce au special aceste filme? E un răspuns cumva individual pentru fiecare care gustă așa ceva, dar aș zice că sunt un fel de tip de aparte de mitologie, adică avea Umberto Eco un capitol despre exact povestea asta care se numea mitul Superman și spunea că în mitologia clasică, practic, poveștile sunt încheiate, adică se reiau niște idei de la generație la generație și știm cumva care e finalul și doar se evocă încă o dată, într-un fel nou, povestea respectivă. În timp ce în filmele astea cu supereroi e o mitologie în curs, adică e cumva în plină desfășurare. Nu, nu știm exact uh, cum s-a terminat pentru că încă e în scriere. Multe din personajele din filmele astea cu supereroi funcționează ca un fel de ecouri ale unor personaje mai vechi. Adică, de exemplu, la Superman, deși e un fel de simbol mesianic pentru unii, eu aș zice că e mai degrabă un fel de versiune modernă al Moise. Este un șir de detalii care seamănă, dar nu neapărat la nivelul de copy-paste, cât la nivelul de transformare pentru modernitate sau reluat o temă. Niște tipuri care funcționează mai mult simbolic, nu, nu neapărat ca un parcurs din ăsta intenționat, cum ar fi uh, faptul că fiecare din ei e un imigrant, până la urmă, sau că nu crește cu părinții naturali, sau că drumul lui până la părinții adoptivie, e fie pe un râu, fie pe un drum pe din ăsta cosmic. Da? Vorbeai mai devreme de bunicii noștri. Cam ce au avut ei ocazia să vadă? Cum au început filmele cu supereroi? E un fel de concept care a evoluat. Adică ce vedem noi a fi acum supereroi, era un pic altfel mai demult. În sensul că erau detalii specifice timpului, momentului sau modei sau nației. Dacă ar fi să zic că o spunem în sens larg, la urmă chiar și desenele din peșter sunt un fel de ecranizare unor fapte eroice. Însă, în ce înseamnă ecran? ai zice că probabil undeva asemănător cu ce înțelegem noi acum prin supererou ar fi, de exemplu, Mandrake, The Magician din 39 în America. Era un serial care se dădea în cinema și avea 13 episoade, Și practic funcționa cam cum ar funcționa televiziunea astăzi, că nu exista televiziune în 39, deci se duceau copiii săptămâna în săptămâna să-l vadă. Ăsta fiind un caz al unei adaptări după benze senate. Sunt și adaptări după alte medii, adică există romane, există tot felul de povești care nu provi... ...mai aproape de cine de autor să ia nu L.O.V.I.N.P.E.C., să fie... Un Punisher făcut de Haneke, de exemplu, nu știu, ar fi interesant. Și pentru că a fost o tentativă cu Terry Gilliam, care era să facă Watchmen în anii 90, probabil ar fi fost o direcție interesantă și aia. Însă avem acum în nominalizările la Oscar pe Logan în 2017, cu o poveste din asta un pic mai apropiată de cel mai de autor, cum ziceam, și cred că și asta e o direcție interesantă și probabil vor fi niște ecouri. Dar pentru că mâine se lansează Black Panther... Cum crezi că va fi noul film? Eu nu l-am văzut încă din ce am văzut pe net, inclusiv pe Rotten Tomatoes și site-urile astea un pic mai specializate. Ei dau un scor bun, adică probabil va fi interesant, inclusiv că e practic primul film din seria asta de filme cu 10 ani mai târziu. Povestea din Benzesenate e cumva specială, să zicem, ce am citit eu, pentru că e un fel de meditație din asta cu cât de invulnerabil, eu am invulnerabil, adică e și rege, are și anul asta pe care o are, până la urmă, cum poate fi în frunt. Bine, el a fost deja prezentat în filme Marvel, adică cumva avem o fel de introducere făcută, dar să vedem, nu știu. Probabil va fi interesant. Păi să ne uităm la filme anul ăsta, chiar avem multe. Avem, și avem, pan da. Pantera neagră, e doar primul. Mulțumesc pentru că ai venit. Cu multă plăcere. La revedere, pe săptămâna viitoare sabe Doamna Eli din Constanța, și nu mai știm cum a câștigat concursul de astăzi, felicitări! Da, este fericitări. destul pentru a o felicita, așa este. Neșinul geografic România ajunge așadar la Constanța. Noi am ajuns la finalul ediției de astăzi și ne-am rămas bun. Tema era hrană pentru China, o provocare uriașă sau să hrănim populația Chinei, nu are importanță, tema fiind totuși hrană pentru China, răspunsul domniei sale, dar și al multora dintre cei care ne-au scris este corect. Ne luăm rămas bun, rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural, urmează emisiuni interesante, prima dintre ele oaza de muzică.